Pista 15. Un rol deloc neglijabil a fost atribuit și antropologiei. Dacă știm astăzi că prima imigrare a grecilor în spațiul egeic s-a produs între anii 2000 și 1900 înaintea noastre, acesta se datorează în parte și datelor furnizate de vechile necropole. La Asine s-au găsit cranii din perioada cuprinsă între 1900 și circa 1600 înaintea ei noastre din studiul cărora reiese că populația era amestecată, în parte indo-europeană și în parte egeică. Craniile de la Calcanii ne dau date și mai interesante. Cele bărbătești aparțin tipului indo-european, iar cele femeiești tipului egeic, de unde concluzia că grecii imigrați și-au luat soții dintre femeile populației autohtone. Este un obicei străvechi și un drept al cuceritorului perpetuat prin tradiție și menționat în aproape toate marile cicluri de legende, inclusiv cele create în lumea miceniană. Istoria religiilor vechi oferă unele referiri legate de puternicele influențe ale culturilor orientale asupra celei grecești, printre aceste referiri numărându-se practica oracolelor și cultului Apolo. Se știe că Apollo patrona numeroase oracole atât în Grecia cât și în Asia Mică. La Argos, Preotesele se inspirau bând sângele mieilor sacrificați. La Teba, prezicerile se făceau prin examinarea măruntaielor animalelor aduse ca jertfă. În alte părți, preoții sau preotesele beau apă de la un izvor sau o fântână sacre. În sfârșit, la Delphi, cel mai celebru dintre oracolele antichității, preoteasa lui Apollo, Pitia, se așeza pe un trepied, aspirând miresmele amețitoare ce se degajau dintr-o crăpătură adâncă a muntelui. Apollo ocupa un loc foarte important în panteonul grec. El este ocrotitorul turmelor și al păstorilor, tămăduitorul bolnavilor și făuritorul recoltelor, protectorul filozofiei, moralei, muzicii, artelor frumoase și, bineînțeles, inspiratorul oracolelor. Asupra originii zeiului s-au dus de-a lungul vremii și se duc încă discuții Unii sunt de părere că, la origine, Apollo nu este un zeu grec, ci Doric Numele lui ar deriva de la Apela, țarcul oilor, sau Lician Alții, fără să nege formele asemănătoare, uneori aproape identice, ale cultului lui Apollo în Asia Mică Susțin că este un zeu grec pe care Licia și alte regiuni ale Orientului l-au importat și adaptat panteonului lor nu vom enumera toate argumentele foarte numeroase în favoarea sau împotriva fiecăreia dintre aceste două ipoteze, ci ne vom mulțumi să consemnăm concluzia pe care o trage Ivar Lisner în interesanta lucrare din care am mai citat. Citat: În Iliada lui Homer, Apollo este totdeauna de partea troienilor, iar nu de cea a grecilor. Troia se află în Turcia de astăzi, nu departe de Dardanele. Prin urmare, în Asia Mică, de unde se trage concluzia că pe vremuri Apolo nu era un zeu grec, ci un zeu originar din Asia Mică. Încheiat citatul Știm astăzi că Apolo n-a putut împiedica înfrângerea troienilor și nimicirea cetății lor, dar despre puterea lui și respectul pe care îl arătau cei vechi, stă mărturie faptul că numai puțin de 18 orașe antice se numeau Apolonia și tot așa se numește și o sfântă catolică prăznuită la 9 februarie și care în evul mediu era invocată pentru alinarea durerilor de dinți. După cum descoperirile lui Schliemann au demonstrat fondul de adevăr al legendelor legate de Troia, iar descoperirile lui Sir Arthur Evans la Knossos au pus într-o lumină nouă tradiția în cea mai mare parte orală legată de sălașul labirintic al minotaurului, tot așa, șantierele arheologice de la Micene, Tirint și Teba, care aduceau la lumină vestigiile formațiilor statale miceniene, au contribuit ca oameni de știință de prestigiu să afirme cu convingere că marile cicluri antice grecești s-au alcătuit tocmai în jurul acestor formații. Martin Nilsson demonstrează cu argumente convingătoare că, în lumina acestor descoperiri, istoria lui Atreu și a urmașilor săi, de asemenea relatările despre Hercule și Oedip, nu mai trebuie și nu mai pot fi luate drept simple ficțiuni literare, izvorâte exclusiv din fantezia populară. Comentându-l pe Nilsson, Luce adaugă că... De acum înainte le putem considera ca tradiții autentice, născute în jurul principalelor centre ale lumii miceniene în epoca celei mai mari a ei, cu alte cuvinte, la sfârșitul epocii de bronz. Ceea ce era odinioară considerat ca mit, trebuie acum tratat ca o materie istorică, necesitând o muncă minuțioasă de cernere pentru recuperarea fondului de realitate înglobat în această materie. Încheiat citatul Tendința de a depista elementele istorice din marile cicluri de legende și mituri s-a făcut cu o simțită în ultimele decenii și nu încetează să se manifeste până în zilele noastre. În ultima vreme, ne referim la deceniile al 7 lea și al 8 vechile legende capătă substanță istorică mai ales în urma descoperirilor arheologice făcute pe solul grec. În Itaca, unde săpăturile au început în preajma celui de-al doilea război mondial și continuă cu unele întreruperi până în vremea noastră, descoperirile au dus la evidențierea fundalului care domină Odiseea. Au fost scoase la lumină vestigiile unui cuprinzător edificiu și, în regiunea golfului Polis, recuperată o cantitate însemnată de ceramică miceniană. Dintr-o peșteră situată în apropiere și consacrată nimfelor, au fost exhumate vase de ceramică datând din epoci diferite, de la epoca de bronz și până la primul veac al erei noastre. De asemenea, 13 cazane de bronz așezate pe câte trei picioare și lucrate cu maestrie, datând din secolele 9 și 8 înaintea erei noastre, precum și o mască de lut ars din secolul II pe care figurează inscripția «Rugă către ulise». Deși vestigiile de mai sus sunt în general ulterioare evenimentelor relatate de Homer, totuși ele tind să confirme exactitatea unora dintre datele ce se desprind din poemele homerice. De pildă că în perioada războiului troian, insula Itaca făcea parte din formația statală miceniană. În cântul al treilea, al Odisei se relatează sosirea la Pilos, a lui Telemac, fiului Ulise și al Penelopei. Pleca din Itaca în căutarea tatălui său, dispărut de atâta vreme. Pornind către sud, Telemac debarcă așadar la Pilos, cel nisipos, unde este primit cu deosebită ospitalitate de Nestor, regele local, în impunătorul său palat. Vom cita două pasaje din acest cânt, Întălmăcirea lui George Murnu, ediția 1956, Espla, București, Traducere despre care Pipidi spune că se înscrie printre cele mai izbutite versiuni poetice din câte se cunosc în toate literaturile. Mai întâi, versurile 524-530. Când sosiră cu toții la palat, acolo în sală, pe rând în scaune și în jețuri. Și cum veniră, înul cior bătrânul, amesteca cu apă un vin dulce de 11 ani. Cel deschisese și abia-l destupase chelărița. Apoi versurile 628-634 În vremea asta Dalba Policaste, copila cea mai tânără a lui Nestor, pe telemah îl duse să se scalde, și-l îmbăie și-l unse cu miresme, și-l învăscu într-o și-o haină, și de la scaldă el ieși zeii de mândru la privit. Sunt două scene obișnuite care, alături de alte descrieri ale lui Homer legate de Pilos și de Palatul Înțeleptului Nestor, au fost confirmate de descoperirile pe care le putem califica drept spectaculoase, făcute de profesorul Carl Blögan, începând cu anul 1952, la Epano-Englianos, în sud-vestul Meseniei. Aici, între gurile a două râuri, se găsește singurul loc al peninsulei unde malul stâncos face loc unor dune cu nisip, de unde și epitetul pe care Homer îl dă, orașul nisipos. În palatul care atinsese o impunătoare măreție în secolul XIII înaintea ei noastre, se văd încă bazele coloanelor, vestigii ale porticelor, ale sălii principale, megaron, cu uriașa vatră centrală. Porțiunea lepardoselii cu desenul în culori al dalelor Este imposibil să nu vezi asemănarea Palatului Homeric, așa cum e descris de poet și cel scos la iveală de săpăturile arheologice, mai ales în ce privește încăperea centrală, acea sală mare lipsită de ferestre cu vatra în mijloc și slujind ca loc de petrecere pentru oaspeți. În sfârșit, scena împăierii lui Telemac și a închinării vinului dulce de 11 ani ne este evocată de faptul că, într-una dintre săl, se află o cadă de baie de formă grațioasă, bogat decorată, iar în spatele palatului o cămară de vinuri cu vase de argilă pe care sunt imprimate semne, indicând anul de proveniență a recoltelor. După toate acestea, spune Lewis, Rămâne de văzut dacă scepticii mai sunt în măsură să demonstreze că este o greșeală să se identifice ansamblul de clădiri în chestiune cu lui Nestor, descris de Homer. Strâns la corelație dintre datele arheologice și tradiția literară greacă, găsește sprijin și în arhivele Palatului, unde faimoasele tăblițe cu scrierea liniară B confirmă că Pilos era principalul centru administrativ al meseniei Apusene în perioada războiului Troian, război care, după cum ne spune Homer, Nestor participase cu 90 de nave, așadar cu cea mai puternică forță militară după cea a lui Agamemnon. Se cuvine totuși să menționăm faptul că, în ciuda potrivirilor dintre amănuntele furnizate de datele arheologice și cele relatate de textele homerice, numele Pilos, malul Nisipos, Megaronul cu vatra lui, sala de baie, cămara cu vinuri și așa mai departe, nu există dovezi scrise. Tăblițele sunt, după cum arătam, niște inventare. Ele nu menționează vreun nume, nici măcar pe al lui Nestor, de pildă astfel că ne aflăm în fața unei identificări fondate pe deducție, cu alte cuvinte, dovezi sprijinindu-se pe fapte care limitează numărul ipotezelor admisibile. Și împreună cu câțiva cercetători mai sceptici, dar nu lipsiți de probitate, trebuie să acceptăm ca pe o ipoteză admisibilă că Palatului Nestor, sălile vestite, cum le numește Homer, Așteaptă încă să fie descoperit în altă parte a peloponezului, cu atât mai mult cu cât studii recente, întreprinse pe teren, au arătat că în mesenia, atât de bogată în vestigii, există încă numeroase așezări miceniene necercetate sau insuficient cercetate. Pentru profesorul Carl Blegan, însă, lucrurile sunt limpezi. În apropierea șantierului său arheologic de la Pilos, a pus o tăbliță menită să-i călăuzească pe vizitatori, spre palatul lui Nestor. Războiul Troian a durat zece ani și tot zece ani au durat și peregrinările lui Ulise Odiseu, până ce a reușit să-și regăsească Itaca și pe credincioasa ei Penelope. După cum datele Homerice legate de războiul Troian, Iliada, au format obiectul unor cercetări și uneori al unor controverse, tot așa îndelungatul și aventurosul periplu al lui Ulise, Odiseea, a format obiectul unor încercări de reconstituire, unele fondate pe argumente mai mult sau mai puțin solide, altele de-a dreptul năstrușnice. Printre acestea, din urmă, se numără ipoteza că Ulise ar fi trecut prin coloanele lui Hercule, Gibraltar, Pornind spre sud până la extremitatea australă a Africii, precedându-i astfel cu șase veacuri pe navigatorii fenicieni aflați în slujba faraonului Necao, 609-594 înaintea noastre, care, după cum ne relatează Herodot, au reușit să ducă la bun sfârșit această performanță excepțională pentru vremea lor. Altă ipoteză, la fel de hazardată, Avansează că, ieșind din Mediterana, Ulise ar fi pornit spre nord, ajungând până pe coastele occidentale ale Norvegiei, pe drumul pe care îl va parcurge abia după opt veacuri un alt locuitor al țărmului mediteranean, geograful Piteas din Marsilia, care era însă mai priceput în ale navigației și oricum mai bine echipat pentru asemenea călătorie primejdioasă. În sfârșit, n-au lipsit nici cei care și l-au imaginat pe bărbatul viteaz și iscusit, cum este calificat în versiunea lui Murnu, mai aproape de meleagurile noastre, în Marea Neagră, unele dintre vestitele sale pățanii desfășurându-se pe țărmurile Caucazului și Crimeii. În ipotezele cele mai veridice pe care le vom lua în considerare în cele ce urmează, periplul lui Ulise a fost mult mai modest. Deși a durat zece ani, el n-a depășit limitele Mediteranei. Ba mai mult, către apus n-a trecut decât cu puțin de țărmurile Siciliei, iar punctul cel mai răsăritan ale itinerarului său este tocmai Troia, locul de pornire. În privința Troiei nu mai avem astăzi nicio îndoială. Era situată pe coasta de nord-vest a Asiei Mici, nu departe de Dardanele, lângă satul turcesc Hisar tot așa, patria lui Odiseu și în același timp destinația sa, Itaca, este identificată cu insula numită astăzi Tachi sau Itache, în Marea Ionică, între insulele Leuca și Kefalonia. La începutul veacului nostru, această identificare a fost pusă la îndoială de unii specialiști. Textului homeric i s-ar fi potrivit mai degrabă insula alăturată, Leuca, mai mare, mai bogată. Dar săpăturile întreprinse în insula Tachi, începând cu deceniul al patrulea, au risipit această îndoială, confirmând tradiția milenară. De altfel, însuși lui se spune în cântul nou: Eu locuiesc în Itaca, unde în prejur sunt multe insule, precum e Zachintul Păduros, Dulichiu, Same. Zachintos se numește și astăzi așa. Same s-a transformat în Kefalonia. Numai Dulichioi. N-a putut fi identificată. Avem deci date eminamente sigure în privința locurilor de pornire și de sosire ale lui Ulise. Să vedem acum etapele periplului, așa cum sunt ele descrise în circa 5.000 versuri, din totalul de 16.000 ale Odisei. Mai întâi, eroul nostru poposește în țara Ciconilor, după care trece de extremitatea sud-estică a Greciei pe la capul Malea, vestit prin furtunile sale, ajungând în țara Lotofagilor. Apoi, rând pe rând, în regiunea locuită de Ciclopi, în insula lui Eol, lăcașul vânturilor, insula Caprelor, țara Lestrigonilor și Aia, insula vrăjitoarei Circe, de unde, după ce cu binecunoscuta iscusință și va salva și prefăcuți în porci, va acosta în întunecata țară a cimerienilor, așadar în împărăția morții. Apoi, pe lângă insula sirenelor cu cântul lor ademenitor și printre monștrii Scila și Caribda, pe lângă pășunile boilor soarelui, până la Ogigia, insula Nimfei Calipso, unde va rămâne șapte ani, după care, făcând un popas în mănoasa țară a Feacienilor, își va regăsi taca. Prima etapă în țara Ciconilor nu ridică nicio dificultate. De origine tracă, Ciconii locuiau pe țărmul nordic al gee, la polele muntelui Ismaros, până către frontiera de astăzi a Greciei cu Turcia Europeană. Distrugerea cetăților de către Ulise și Aisei ne apare justificată. Ciconii luaseră parte la războiul troian cu aliațiai regelui Priam și era firesc ca Acheii să pornească împotriva lor o expediție de pedepsă. După o furtună nepraznică în regiunea capului Malea, pe unde voia să treacă din Marea Egei în Marea Ionică, Abătut de vânturi din drumul său, Uli se rătăci nouă zile către sud-vest și, într-a zecea, în țara lotofagilor. Identificarea acestei regiuni cu țărmurile golfului numit astăzi Gabes, eventual cu insula Adjerba aflată la extremitatea sudică a golfului, este foarte probabilă. Există texte care atestă că anumite triburi de pe coasta Africii se hrăneau cu fructele unei plante înrudite cu lotusul, numele științific Zizifus Lotus desfontaines, și însuși Herodot, în cartea a patra a monumentalei sale opere, amintește în secolul V înaintea erei noastre de un asemenea neam al lotofagilor. Cât despre țara ciclopilor, cei porecliți și trufași, opiniile diferă. Unii o plasează în răsăritul Siciliei pe povărnișurile vulcanului Etna, Alții în partea apuseană a insulei în apropiere de Trapanii, în sfârșit alții pe malul golfului Neapole. Pentru această din urmă opinie par să pledeze versurile Un mic ostrov cu mari păduri în dreptul limanului ciclopilor se întinde. Și capre negre acolo sunt puzderii. Ostrov în care poate că ar trebui să recunoaștem fermecătoarea caprii, insula caprelor, situată în golful napolitan, Deși insula Favigoana, din arhipelagul Egadelor, în apusul Siciliei, ar putea și ea corespunde sumarei descrieri. Dar înainte de orice se cuvine să nu uităm că în cazul ciclopilor este vorba de un popor fabulos, după cum fabuloasă este și evadarea lui Ulise din peșteră, ascuns sub pântecele unui berbec, după ce l-a orbit pe uriașul și fiorosul Polifem. Eolia Ostrovul cel Plutitor a fost identificată cu insula vulcanică Stromboli din grupul Liparelor. Poate fiind că uneori, în perioadele de activitate a vulcanului, emisiile lui gazoase formează un fel de ceață deasupra apei, încât insula pare că într-adevăr plutește. De altfel, în vremurile mai noi, arhipelagul Liparii a primit și numele de Izole Eolie. În privința Lestrigoniei, cea locuită de antropofagi, părerile sunt împărțite între Sardinia, coasta nordică în dreptul strâmtorii Bonifacio, și țărmul nord-vestic al Siciliei, singura indicație pe care ne-o dă Homer este că din Eolia și până în țara Lestrigonilor este cale de șapte zile. Se pare că prima variantă, cea se se bucură de sufragiile celor mai mulți dintre comentatori. Aia, insula vrăjitoarei Circe, a format și ea obiectul unor controverse, ipotezele mai noi înclinând către Ustica în nordul Siciliei. Oricum, ipoteza mai veche în legătură cu țara aia din Caucaz, menționată de Herodot și de Apolonios din Rodos, nu mai este luată astăzi în considerație și nici cea referitoare la Monte Circeo, pe coasta tireniană a Italiei. Cimerienii, poporul cel de apururi învăluit în ceață și în tuneric, nu trebuie confundați cu vechii locuitori ai tauridei, crimea de astăzi prin urmare cu cimerienii menționați de Herodot și de Strabon, deși unii comentatori n-au exclus această ipoteză. Este vorba evident de un neam fabulos locuind în împărăția Întunericului, unde s a dus să-l caute pe prorocul Tiresios, dar având în vedere apropierea sa de aia și logica itinerarului, Țara Cimerienilor trebuie să se fie aflat și ea pe coasta nordică a Siciliei sau pe o insulă nu prea depărtată. În schimb, aproape toți cercetătorii sunt de acord că insula Sirenelor trebuie căutată lângă coasta tireniană a Italiei, la sud de Neapole, unde până astăzi, în dreptul micului port Amalfi, un grup de mici insule se numește Sirenuze, de asemenea, Căscila, monstrul cu șase capete și caribda, nume care în grecește înseamnă vârtejul, trebuie situată în strâmtoarea Messina, unde navigația cu mijloacele primitive ale acelor vremuri era îngreunată de stânci, curenți și sorburi. Ceea ce ne duce la concluzia că și pășunile boilor soarelui trebuiau să se afle pe țermul de răsărit al Siciliei, nu departe de Taormina. În sfârșit, ogigia insula Zânei Calipso, cea cu plete mândre, unde Ulise va zăbovi șapte ani, a prilejuit de asemenea numeroase discuții de-a lungul vremii, ea fiind localizată ipotetic în vecinătatea Maltei, insula Gozo, în sud-vestul Siciliei, insula Panteleria, și în nordul Siciliei, insula Lipari. Un cercetător mai nou, francezul Victor Berard, Susține cu argumente demne de luat în considerare că ar fi vorba de mica insulă Peregil între Gibraltar și țărmul african, prelungind astfel aria în căreia se desfășoară itinerarul eroului nostru până la extremitatea apuseană a Mediteranei. Și despre Scheria, țara Feacienilor, s-au acreditat tot felul de versiuni. S-a emis chiar părerea că nici n-ar fi vorba de o insulă, ci de țărmul Calabriei de astăzi. Totuși, identificarea scheriei cu insula Corfu are până în zilele noastre numeroși adepți care invocă în favoarea ei un text din Tucidide, deși Corfu nu se află departe de Itaca. Fapt ce contrazice într-o oarecare măsură textul Homeric, cântul șase, în care Nausica, fica lui Alcinou, îi spune eroului nostru Locuim departe, cei din urmă pe Noianul bătut de valuri, și la noi nu vine din altă parte nimeni. Unul dintre autorii mai noi ai reconstituirii itinerarului lui Ulise a calculat că, luându-se în considerație cele mai probabile variante ale acestui itinerar, eroul lui Homer a străbătut cam 2300 de mile, circa 4260 de kilometri, ceea ce este foarte puțin având în vedere că periplul a durat 10 ani. Această distanță, adaugă comentatorul, reprezintă abia zecea parte din cea parcursă de Sir Francis Chichester, solitarul navigator britanic care în deceniul al șaptelea al secolului nostru a făcut în conjurul lumii. Este firește și acesta un mod de a aborda problema, numai că trebuie să ținem seama și de faptul că între cele două călătorii s-au scurs peste trei milenii și că ulise pe nava lui modestă care aducea mai multă plută, nu avea hărți de navigație, parâme de nailon, busolă și altele de felul acesta, ceea ce nu înseamnă, bineînțeles, că performanța lui Sir Francis nu constituie o realizare excepțională. Și apoi, la drept vorbind, călătoria lui Ulise n-a durat 10 ani, de vreme ce a stat pe insula Vrăjitoarei Circe un an și pe insula nimfei Calipso șapte ani. Căci Homer l-a înzestrat pe eroul nostru nu numai cu istețime, iscusință și vitejie, ci și cu oarecare slăbiciune pentru farmecele feminine. Însușire care în lumea mitului grec nu era nici de comun cu sur, ba din potrivă, era comună multor eroi și chiar zeilor. Discuțiile în jurul poemelor Homerice sunt vechi, aproape tot atât de vechi ca și poemele. Ele au atins o primă culme în urmă cu peste două ani la Alexandria, unde, citat, tihna celei mai mari biblioteci pe care o văzuse lumea, la oaltă cu alte discipline până atunci necunoscute, avea să se nască din nevoia valorificării unui patrimoniu literar imens, acea ramura a științelor sociale, căreia îi spunem astăzi istoria literară și pe care creatorii ei o numeau filologie. Încheiat citatul din PPD, în introducere la Odiseea, ediția 1956 Iliada și Odiseea, poeme tradiționale reflectând în principiu elemente din epoca bronzului târziu, menținute în anumite fraze formule nealterate de-a lungul veacurilor, sunt rodul unui complicat proces de elaborare și adaptare, proces la care au participat câteva generații de aiezi, de cântăreți transmițători ai tradiției cu precădere orale. Epopeile s-au dezvoltat astfel treptat, pe nesimțite, am putea spune, trecând de la o generație la alta, de la o formă la alta. Iată de ce, după cum fundamentat remarcă Petre Alexandrescu, Iliada și Odiseea nu pot fi luate drept surse istorice de sine stătătoare. Ele pot servi cel mult la verificarea și la confirmarea unor conje.